який співав її. Ми в небо дивимось лише тоді, коли над нами виснуть хмари, коли за хмарами іде гроза. Без них же людям куди краще. Але над містом знов туман, і небували ми приймаємо за правду. Туман над світом, то лише обман. За сірою і млою сяє небо. Іра стояла, як громом уражена. І все ще трималася за ручку дверей. А пісня звучала, так само приглушено. Іра здогадалася, що вона долинає сусідньої кімнати, швидше за все, з магнітофона. Іра відпустила двері і жадібно прислухалася до наступного куплету. Кохана, відкрий очі, поглянь на цей чудовий світ. Не треба сліз. Адже краси довкола так багато, але над містом знов туман, і не ми приймаємо за правду. Туман над світом – то лише обман, за сірою і млою сяє небо. Останній акорд злетів у гору і плавно опустився в тишу. Іра повернула голову і побачила Олега. А розділ 13. Це був він, і не він. У півмороці кабінету Іра впізнала його постать, манеро стояти, ледь одкинувши назад голову, розрізнила в темряві знайомі риси обличчя. Але перед нею була і зовсім інша людина. Настільки сильно зовні змінилася вона сама за минулі роки, настільки ж відрізнявся цей чужий для неї молодий чоловік від колишнього юного Олега. Вона не бачила, як він зайшов до кабінету крізь бічні двері. Так само і тепер з несподіванки не помітили, як опинилася в його обіймах. Світ, наче висипана з коробки мозаїка, розпався для неї на окремі частинки. Приголомшена, зачарована. Вона не могла скласти воєдино та пояснити собі нічого з того, що трапилося. І лише поцілунок, такий же ніжний, як колись, немов гамуючи тривалу та болісну спрагу, розбудив її, наче казкову царівну, і повернув до життя. Олег лагідно відпустив Іру зі своїх рук і подивився їй вічі. Тепер вона бачила його обличчя зовсім близько, Овпізнавала і не впізнавала такі рідні колись риси, стиснуті губи, а легку запалість щік, що трохи вирівнялася з роками, і брови, які нітрохи не змінилися за час розлуки. Ці горді, чорні брови злітали до скронь і вже не здавалися чужими на цьому обличчі, вони дивовижно гармоніювали поглядом карих очей, що так і заворожували Іру своєю силою та мужністю. Здрастуй, Іро, просто сказав він. Здрастуй, Олежику, луною озвалася вона. О високих келихах іскрилося крижане шампанське. Вони сиділи одне біля одного край столу, і він говорив їй про свою любов. І тоді я вирішив, що зроблю це в ім'я тебе. Я не міг знати, чи зустрінемося ми колись знову, тому робив усе на спомин про тебе. На честь твого імені. В ім'я тебе. Я повинен був досягти того, що маю зараз. Повинен був стати гідним тебе. Нехай би ми ніколи й не зустрілися. Ким я був для тебе 14 років тому? Простим хлопчиськом, музикою-аматором, котрий цілоденько бренькає на гітарі. А ти? Ти вже тоді мала вищу освіту і поважну роботу. А що я міг тобі дати? Тобі потрібно було значно більше, ніж я міг запропонувати. І я відступився, не відкриваючи своїх почуттів. Спробував жити без тебе. Навіть уженився. Але так і не зумів покохати іншу. Вона була не ти. І я дуже скоро зрозумів це. Тоді я й почав шлях до тебе.